Meie mehe Hanrik Klood. Minul oli selline kuldkala lugu, et... No, ma kuulisin siin iljutised õhekeena tütarlapsekehest. Mees püüab kinni kuldkalake see on kõva kalamees. Ja kala hakkab loomulikult traditsiooniliselt anuma, et lase mind lahtima, ma täidanud su kolm soovid. Mees mõtleb, et no, mis siin elus ikka nagu tähtis on. Et tähtis on see, et oleks võimalik kalal käia, et, Ütleme nii kodune intiimelu oleks viimase peal, et see oleks nagu täielikuks õnneks kõik ja ta väidab, et ma ei taha, ma ei olegi kolme soovi, ma on ainult üks soov. Ma sooviksin alati koos oma naisega saada orgasmi. Ja järgmisel päeval saab mees ennast jälle kalale, istub kenasti jõe, kaldal, kala näkib. Korralikult saak on hea, ja eriti kui kork hakkab, hakkab, väga vingelt, hakkab kork tõmblema. tundan, et suur kala on otsast, tunneb mees, kuidas kõik... Kaab! Bind kaab! <laughs>